Välkomna till avsnitt... Det, vad vi tror är avsnitt nio, visst är det nio? Ja, det är nio. Ja, avsnitt nio av Pari Pixlar. Eh, vi har en tv-spelspodcast. Vi pratar om tv-spel. Och vi som har den här podcasten är... Ja, det är jag, Filippa. Och med mig har jag min man, Robin. Som vanligt. Som vanligt. Ja. Vi har också en gäst i det här avsnittet. Ja. Som vi inte har berättat vem det är än. Eller hur? En hemlig gäst. Ja, inte länge till. Nej. Vad, vad heter den hemliga gästen? Vill den hemliga gästen introducera sig själv? Ja, jag heter Kevin och jag är brorsa till Robin. Precis, så att många av de här nostalgiska minnena som vi kommer att röra vid idag ju, handlar ju om dig och mig och vår barndom kring, kring det här spelet. Också. Den mytomspunne broden som har figurerat lite i gaminggrannar också. Eller hur? Ryktet vi har ju gått. Vi har pratat om honom. Om, om Kevins enorma spelsamling <laughs> ja. Det är inte så stor, men jo, nu är, det den är den är ganska stor alltså. <laughs> ja, jag har väl det mesta, men ja, för den, jag sannar mest på det tror jag, liksom, så jag. har ganska mycket därifrån. Så vet man köper en hel del nu. Mm. Du fokuserar väldigt mycket på att ha fina, eller ha kompletta utgåvor av spel. Fina kartonger och sådana saker. Ja, precis. De, de bästa spelen och försöka ha dem i så gott skick som möjligt. Men, men det han... är ju en pengarfråga alltså. Ja det är Aha. för de, de går ju upp till så här Speciellt sådana här kompletta Super Nintendo-spel Går upp till så här hiskliga priser ibland alltså, Det är ju sjukt vad de kan kosta pengar Ja de ja, kan ju vara allt från 500 spänn till 5000 Men innan vi börjar prata lite om, om och sådär, Eller vi ska, börja, ska läsa lite kommentarer och sånt också Vad är det dyraste spelet du har köpt? Det dyraste är nog eh, måste vara Final Fight 3 tror jag komplett till Super nintendo pal vad priset den? 2 000. Mm. Det är den ändå mycket. Ja det är mycket. Det är mycket. inte någonting man bara slänger ut sådär liksom. Nej. Ja, men det är Jag har kommit under ganska billigt. Jag har hittat mycket så fynd på nätet. så köp nu priser och så. Och du är aktiv på att Tradera också. Ja Tradera Du nu. har alltid någon ny aktion att visa oss när det kommer till oss. Ja precis. <laughs> Ja, men vi kommer att prata lite om Kevins spelsamling säkert under, under avsnittet. Eh, Mega Man X, som sagt, ska vi prata om till Super Nintendo. Eh, men först tänkte jag vilja läsa lite roliga kommentarer vi har fått. Ja, det tycker jag mig Ska utlär. jag börja med här? Jag har en lista här med... Go ahead. Eh, vi har fått en kommentar på bloggen. Grymt trevligt att ni ska bli trippel i pixlar. Lovely. Kan dock medföra att det blir lite, lite mindre spelande för er i framtiden. Men jag vet att det är värt det. Ni kan ju kombinera det... Med att lilla lille sover på magen eller bröstet Medan man spelar samtidigt För övrigt så är, är er podcast suverän Och hamnar högt upp på priolistan Från Grullman Tack så jättemycket Och tack för eh, gratulationerna också mm, Precis, vi ska ju ha ett barn i mars också Ja, precis Ja, det kommer nog medföra lite eh, Komplikationer, men som sagt Det är ju värt mm. Och vi kommer nog ha ungen på magen det så mycket. Det finns, det finns ju någon sån där skön eh, meme -bild. På den här pappan som sitter i soffan och spelar. Och så har han barnet instoppat under tröjan. så där. Sure honey, I can take care of the baby. Ja, men lite så. <laughs> eh, sen har vi fått en kommentar från Tom. Här är ett avsnitt. Det har varit roligt att höra era tankar om Resident Evil-spelen. Och dedikera ett avsnitt åt att diskutera de liren. Det skulle vi kunna göra. Alltså ha ett temaavsnitt där vi då pratar om alla. Pratar om Går igenom hela Resident Evil-serien kronologiskt liksom. Så vi har ju pratat, att, pratat länge om att ha lite mer relaterade avsnitt. Vi är ju stora fans av zombiefilmer. Dock inte Resident Evil-filmerna, men andra zombiefilmer, i alla fall när det gäller jag. Så vi skulle ju kunna kombinera det och prata om, eh, ha segment två till zombiefilmer, till exempel. Mm. Ja, absolut. Kevin, du spelar också mycket Resident Evil, eller Ja, mm, jag spelar mycket Resident Evil. Jag har inte spelat sexan eh, eller Revelations, men... Jag kommer nog, jag kommer känna på dem och spela i framtiden. Jag håller på att spela Revelations nu faktiskt. Jag ska prata lite om det senare. Så. Eh, vi har fått en till kommentar. Från Chris X. Eh, det här är nog en eh, gammal kommentar tror jag, som vi har glömt att läsa. Som man bara har legat på bloggen. Men, men... Då är det tidsnopp. Ja, tidsnå, Chris X i alla fall. Ni kan inte försöka ha en liten serie där ni spelar co-op-spel tillsammans. Och diskuterar kring co-op-syn i parfunktion. Spel som Goof Troop och Dale är liv för dessa co-op som start. Ja, som par. Jag vet inte. Hur brukar det se ut när du vill spela tillsammans? Mm. Brukar sluta i skrik och... <laughs> Nej, vi är ganska snälla. Det är olika för alltså just det här co-op-spel är... Um, det är svårt tycker jag med co-op-spel. Man, alltså, man måste nästan spela med någon som är no offense, så, men lika bra som en. Ja, som alltså att, no offense taken Jag för vet att, jag minns ju Jag vet bara hur du och jag Kevin Spelar eh, Super pro Detector. Vi går igenom det spelet hur lätt som helst ja. Vi vet när man ska hoppa Och sådär, man, man lämnar aldrig någon eh, Det är ingen som blir lämnad I sticket liksom ja, Man väntar in man, man väntar in under, precis innan, innan, det blir, innan Skärmen rullar liksom Så ingen rammer ner i pitfall det mm. ja, är ganska vanligt när man inte Man måste nog ha samma pace och vara på samma nivå för att annars kan den andra liksom hamna efter. Men typ andra sådana, vad heter det? rail typ ja. som House of the Dead. Det är mycket enkelt att spela K Det är ju sjukt kul. Det är roligt. Ja. Men tack för tipsen och Goop Troop och Chippen, det är ju faktiskt två spel som vi har. Så det är säkert att vi kan göra någonting av det i framtiden. Verkligen. Och sen har vi en kommentar från Björn Rosenthal. Vi skulle det prata om Megaman i nästa avsnitt. Det är Läget att jag visar upp min tatuering på benet då kanske. Den har några år på nacken och den gjordes som en vän som var tatuerarlärling på den tiden. Draken från Megaman 2 och Katman blev okej. Okay, men själva Man blev inte alls bra. Lite därför jag väljer att lägga fokus på draken på bilden. En annan kul sak är att jag även har en Triforce på underarmen som hela tiden förväxlas med skidmärket Fisher av mina sportvänner. Kul men lite sorgligt. <laughs> Jag ja. har faktiskt sett det där skidmärket. Ja, precis. Man, man kan ju någonstans förstå hur det kan förväxlas. Fast det är coolare att, i så fall att köpa ett par, par Fischer-skidor och säga att man har triforce skider istället. Det är ju faktiskt ballt. Det är coolare. Det hade jag gjort. Ja. Och sen såg vi din tatuering. Nu kan vi ju inte visa upp bilder i podcasten. Men jag tyckte den var ball. Ja. jag det... såg lite knepig ut. Men det är helt okej. Okay. Ja, Draken var cool. Den var riktigt cool. till tatueringen det måste, vi, det måste jag skaffa med flera. Ja. Kevin, visste du, du ett par spelrelaterade tatueringar? Ja, jag har två stycken. En från Final Fantasy 8 och en från Castlevania. Det är Greaver, va? Från mm. Final Fantasy 8 på armen. Och sen så har du Death från Sin From The Night på bröstet tror jag. Ja, precis. De är riktigt efter det. Alltså. Ja, de är coola. Sen är lite kuroser också. Du har ju även Oscar från Rose of Versailles animen på armen också. Precis. Just det. Den har jag inte sett, men... Vi får lägga upp lite bilder eller någonting på det här. Ja, Sen, det... jag tycker det. Ja. Kanske få skapa ett Instagramkonto som man landar. Ja, precis. <laughs> Vi har en till kommentar från Johan Andersson. Åh, Megaman. Spelade själv igenom Megaman X för någon månad sedan fast då på Gamecube i samlingen Megaman X Collection. Jag tyckte det var riktigt bra faktiskt och det var nog första gången som jag kommer ihåg att jag har spelat det. Men jag har även Megaman Anniversary, Anniversary Collection till Gamecube. Och jag har spelat igenom alla näslirar och älskade dem. Bra musik. I Exillade jag verkligen Spark Mandrill. I tidigare Megaman spel så är Dr. Wily Stage från Megaman 2 en riktig klassiker. Elec Man och Wood Man är ytterligare några personliga favoriter. Ja. När det ja. gäller musiken så kan man inte bara annat än hålla med. Nej, absolut. Uh, Megaman är ju... Alltså... Originalspelen på NES är ju faktiskt bland de bästa soundtracken ja. på, under den, den eran. Då måste jag fråga, Mega Man Anniversary Collection till Gamecube, är det någonting som vi har? Nej. Vi har inte den. Du har den, Ja, jag har den. Det är ja. Mega Man 1 till 6. Aha. 1 till 7 är det. Mm. Plötsligt är det något smått och gott. Är Men det svårt att ta på? Ja, det är det väl. Det är det. Hyfsat. De har gjort en sån här åter, ett återsläpp på den mm. ja, Så man, nu kan man faktiskt hitta den på game Jaha Till PS2 då Kanske värt att plocka upp Ja det ska vi göra Men det är just det här. jag vill inte ha det till Gamecube För jag kan inte spela Mega Man på en Gamecube handkontroll Det går inte alltså Finns bara den här collection till Gamecube? Nej till Nej. Playstation 2 också mm. Jaha Men alltså spela, spela Mega Man på ett Gamecube är jättesvårt alltså. Är det bara jag som tycker det? Nej det är ganska knepigt jag tycker X-Collection funkar lite bättre än vad just Anniversary. Mm. Men man, man ska helst spela dem på en vanlig Nintendo. Ja. ja det är väl så det är, det det är, så så är så tänkt att spela, känns som. Ja. Nej, men tack för din kommentar Johan. Jag ska läsa en från Mikael Kurti också. Kommer du ihåg att när Mega Man X släpptes back in the day så ville jag och min granne Klinta ha det så fruktansvärt mycket. Ingen av oss hade några pengar så vi tog, tog med oss morsans gamla akustiska gitarr och gav oss iväg till gatans ålderhållshem. Ställde oss utanför för att dra några låtar i förhoppning om att känna ihop det spelet. Kommer du ihåg att det var en vänlig själ som gav oss en 20-lapp som sympatiserade med oss? Det lät nog säkert inte så vackert. Vi fick, vi fick i alla fall se när det spelet av en klasskamrat. Och vi spelade hela helgen tills vi klarat, tills vi klarat det. Ett av mina favoritspel till SNES som jag ganska ofta tar upp och spelar. Hittade en gammal megaman låt som jag påbörjade på för många år sedan. Jag var tänkt att jag skulle göra ett helt megaman soundtrack Men det rann ut i sanden tyvärr. Kanske tar upp det igen. Någon gång när det finns tid. Här är den enda låten jag lyckades skapa i alla fall. Det var nog tanke att vara en Dr. Wilde-låt här för mig. Den har aldrig mixats. Men jag skickar den ändå. Och vi tänkte faktiskt spela den här låten... Mellan segment Efter att vi har pratat om Mega Man X Så vi ska prata lite mer om musik sen så. I, Mellan musikpausen, helt I musikpausen helt enkelt I musikpausen helt enkelt ska vi spela den här låten Ja vilken rolig kommentar Man var ju så när man var liten att man skulle skramla pengar Och gick ut på gatan mm. Ja där har jag faktiskt ett minne så här, När jag läste den här kommentaren så tänkte jag på en grej Som du och jag gjorde Kevin Okej. Kommer du ihåg när vi skulle inte till stan Och gå och se den här Otroligt dåliga filmen Livet i åtta bitar Ja, just det. Kommer du ihåg det? Ja, det, det Och när vi skulle gå och köpa biljetterna så insåg såg vi att vi hade inte tillräckligt med pengar. Ja, just det. Kommer du ihåg vad vi gjorde då? Ja, vi, sålde, vi sålde ett Zelda tre, tror jag, på någon marknad va? Ja. Nej. För en 50 latt, tror jag. Ja, komplett. Ja, komplett var det också, ja. Just det. Och där måste vi ha Och Det exemplaret köpte jag på en Loppis i Nynäs för en hundring. Mm. Så du tjänade inte ens på det liksom? Nej. Men hade man sålt idag så hade man fått fått i alla fall en tusen för det minst. Det var, det var ju mint condition på det alltså. Riktigt bra skick på det. Med karta och allt så. Men jag tror inte man, alltså det här var ju, jag skulle ju säga att det var ju många, många år sedan det här var. Det kan det vara varit 2001 kanske? Ja. Men den här nåt... filmen var ny. Ja, den gick på bio. Ja just det. För fan, för övrigt vilken usel film det är. Ja riktigt dåligt. det var inte värt? nej, nej, nej, nej, nej. nej. Alltså den filmen är väldigt det är så här, de marknadsförs som att det ska vara en film om tv-spel. Men det handlar ju egentligen liksom om en jag tror att han är judisk den här killen som det handlar om. Mm. Och hans beroende av tv-spel och att det kommer emellan hand, uh, hans uh, uh, kärleksliv med, med, sin, med sin flickvän då, att hon vill göra slut med honom och att han spelar för mycket Goldeneye. Så det var typ tvärtom. Ja men det det som man -film mot tv-spel. Typ. Men det, det som är lite roligt också är att det enda man brydde sig om när man såg den där filmen det var Åh, oh, hör du i bakgrunden? Det var mega med musik Eller, åh, oh, vad spelar han nu? Vad spelar han nu? Jag skiter i handlingen liksom, Man skiter totalt i handlingen Man ville ju bara se vad det var för spel som syntes I bakgrunden och det var bara för ljud och musik så här. Det var den där bilden som man skiter totalt i vad den här filmen handlade om Efteråt när man hade sett den, kändes det värre då? Nej Fickte ni om filmen när ni såg den? Nej Nej, den sör <laughs> Jag har verkligen rekommenderar inte den till någon Alltså, nej Fan, vilken dålig film. Vilket trauma. Innan vi går vidare så vill vi också uppmana folk till att ge oss recensioner på iTunes. Ja. Vi har gärna. fått två stycken faktiskt. Tänkte vi läsa upp dem lite snabbt. Björn Rosenthal återkommer här också och skriver riktigt bra, intressanta ämnen och rolig fakta. Ja. Mm. Tack för det. Sen har vi fått en kommentar, en recension från Overkligt Torsk. Jag tror att han. Gillar podcasten Overkligt. Eller? Vad tror vi? Ja, jag tror att det är så man ska tacka. Ja. Bra röster, lagom längd på avsnittet och intressanta ämnen. Följer ungefär tio olika spelpodcasts varje vecka. Och detta är tillsammans med Nördigt, Svamppodd och Overkligt toppriktet. Tror att Paripixlar slår ovan ovanstående poddar om man ser till... Att den är nystartad jag ser fram emot att se hur den kommer att låta om så sådär en 15-20 avsnitt. Kärleken till spelen är stor och gör att man blir intresserad av dem man ej provat själv och ger nostal nostalgi till det man upplevt. Något jag annars bara har fått från Videospelsklubben. Par Pixlar har nu blivit lite av en favorit och ser fram emot många fler avsnitt. Skulle det vara något extra att önska så skulle det vara att avsnitten skulle dyka upp lite, med lite kortare intervall utan att tumma på kvaliteten. Mer lovande Wow mm, Vilken tack fin så, kommentar Tack så jättemycket Ja det här med att avsnittet ska komma lite med den, Det är någonting vi arbetar på Ja sen, Vi vet liksom inte Framtiden är lite oviss nu med hur vi ska släppa avsnittet Om det ska bli ungefär som nu att det har varit Typ en gång i månaden eller Vi har ska... ju pratat om det Om det är viktigare att vi håller ett visst datum i månaden Eller om det inte spelar någon roll Mm så ni får jättegärna komma med era kommentarer om ni vill att vi ska ha en gång i månaden eller om det annars då ska släppas lite mer ofta, fast med osäkert datum. Mm. Så det är väl det som är grejen. Det här avsnittet känner jag redan nu att det kommer att bli väldigt, väldigt långt. Jag känner också det. Men det, det är bara roligt, då har ni mer att lyssna på. <laughs> uh, vad ska jag vara mer här? Ja, jag blir jämförd med nördigt och svampad och sådär. Det är, väl, det är väl en jättefin kommentar. Det är en stor ära. Vi hoppas att du fortsätter lyssna såklart. Men, nog om det. Nu tycker jag att vi pratar lite om vad vi har spelat den senaste tiden. Det tycker jag också. Vill Kevin börja? Vad har du spelat den senaste tiden? Ja, jag har spelat det med Kingdom Hearts Final Mix. Det är det nya liksom, som har snabbt som jag har spelat. Ja, det är lika bra som det som det var när man spelade för gången på PS2. Då. Kul, men jag har inte kört det på Amazon det släpptes då så Det är kul att jag har mm. Vi pratade lite om det alltså, senaste, förra avsnittet pratade vi lite om, ja, om Kingdom mm. Hearts och, Trean är ju nyligen annonserat också uh, Så det skulle Och bli... så kommer en ny remake på tvåan också Ja just det så mm. det, kul. det här var ju första gången jag spelade Kingdom Hearts Jag förstår att ni har en liten annan upplevelse eftersom ni Ni har ju lite mer nostalgiskt värde för ni har ju spelat det förut och så. Ja, oja, oh oja. Oh alltså jag var inte, nu kommer folk hata mig, men jag var inte så där jättefast i spelet faktiskt. Jag tyckte inte det var där jättebra först i slutet. Alltså de sista, jag vet inte, fem-sju timmarna, då fastnade jag. Så mm. innan dess så körde jag lite bara på automatik. Jag vet inte varför, men i slutet då tycker jag att det var riktigt bra. Men ingen tyckte... Det är fram framåt slutet som handlingen börjar, alltså att det börjar hända någonting i handlingen. Ja, men alltså oftast brukar man väl ändå känna någon form av... Eh, alltså att man tycker om ett spel innan också. Men eh, jag vet inte. Ja, nej, alltså Jag älskade det också lika mycket som det gjorde första gången jag spelade det faktiskt. Så jag tycker att HD Remaken, är, den är musik. Ja, väldigt fint spel. Har du spelat något annat senaste tiden? Ja, mm. um, no, mest uh, gamla spel då. Uh, typ som Mega Man X, Super Metroid och Zelda Link to the Past. Uh, jag har visa min tjej, hon är inte så himla insatt i spel. Så att jag försöker lära henne och försöka visa henne vilka, som är, vilka spel som är bra. Då, så. Det är rätt. Hon har faktiskt berättat, hon har skvallrat lite om hur det är när du har satt och spelade Super Metroid. <laughs> nu kommer jag inte ihåg detaljer så Men hon sa att det var Det involverade många och <laughs> Ja men det är så Vissa grejer vissa moment i Super Metroid det är faktiskt väldigt svåra Och man får fan svära när man, när man spelar det Jag har för mig att hon sa att Du hade beskrivit spelet som ett av världens bästa spel Men sen efter ett tag När det blev svårt Så hade du tagit tillbaka det där Nej det är inte världens bästa spel Ja precis Nej men det Alltså det är man kan ju spela det i huvudet, liksom. man har kört det jättemycket, men det är när, när kontrollerna blir slitna och man får skylla på det så då blir det svårt. Om man kör med en slip och en kontroll när man ska göra vissa moment som screw så och... Man får skylla på det, det påverkar jättemycket. De här jävla zigzaghoppen mellan väggarna är ju typ omöjliga att göra om du inte har en bra kontroll. Ja, precis. Alltså det är skitsvårt. Mm. Precis, man faller ganska lätt. Mm. Och då blir man frustrerad över, man, över att man fejlar när man vet att man kan göra det. Mm. Och det är ju förståeligt. Men sen, nu, du, när du kom hit idag så hade du även med dig ett nytt spel du hade köpt som du ska sätta dig och spela. Ja, precis. Eh, Shadowrun eh, som jag lyckades få tag på på en gamebutik. För en ganska... Bra summa tror jag. Tusen kronor för en komplett svensk gud på. bra pick, Bra skick på det också. Ja, nästan ny skick. Så. Mm. Ja, det skulle bli kul att spela. Jag har faktiskt aldrig spelat det. Nej, jag har bara kollat på lite gameplay på Youtube. Men det ser riktigt bra. ut Det ser ut som ett... Det är påminneligande om Fallout, så det känns som att det kan vara en, en, en grund till fallout spelen en föregångare liksom. Ja precis. Men frågan är om inte Fallout, det första Fallout var före det här, eller? Faktiskt ingen aning. Nej inte heller. Men jag, jag tänkte också på, jag har ju sett liksom playthroughs och sådär på det och det påminner väldigt mycket om Fallout. Mycket möjligt att de involverade varandra, eller påverkade varandra. Ja det är säkert inte alls omöjligt, det är säkert inte omöjligt alls. Nej och sen jag tycker om att det är lite cyber, cybertechno. Punk. Punk. Cyberpunk, ja. ja. Precis, mm. det gillar jag. Mm. Så det skulle bli jättekul att spela. Ja det är häftigt, häftigt. häftigt har du spelat något annat? Eh, ja, jag har spelat, eh, jag har på spelar Star Ocean på Super Nintendo. Eh, som är en reproduction som jag har köpt. Som är engelsk översatt då. Eh, Den släpptes ju bara Japan från början. Men sen så har den blivit fanmade. Producerat kan man säga. Just det. Det är alltså en privat, alltså en, en egen översättning av spelet då? Ja, precis. Från japanska? Precis, precis. Så den har på nu. Jag har bara kört remaken till PSP. Men nu så fick jag chansen att köpa det på Super Nintendo och köra originalet. Så. Är det någon större skillnad där? Nej, det är alltså grafiken då i så fall och lite musik och så. Men Vilken det... föredrar du? Super Nintendo. Super Nintendo. Så ja. jag som inte har spelat det jag ska köra Super Nintendo. Ja, det tycker jag. Mm. Ja, alltså jag, jag har inte heller spelat. Um originalversionen på Super Nintendo, men jag tänkte låna den av dig sen när du har spelat klart det. För jag har ju, jag har ju bara spelat eh, PSP-versionen, eh, vad heter den? First, First Departure. First Departure ja, just det. Mm. Väldigt bra spel faktiskt, bra, bra handling och sådär. Ja, det kan jag rekommendera till alla som gillar japanska rollspel och inte har spelat det. Ja, precis. Många säger att Chrono Trigger och Final Fantasy VI och Secret of Man är de bästa liksom på Super Nintendo. men om man ska ge det här en chans så kommer det garanterat att ja, ligga bland toppen av RPG en till De här jävla reproduction-karten som du har köpt där, de är rätt dyra va? Ja, ja, ja man kan hitta dem billigt, ganska billigt för 6 700 kronor, men de här köpte jag för 80 euro. Ja, så det är väl lite över egentligen, vad man, man kan ju få en billigare liksom. Mm. Men det är intressant hur du säger att man ska ändå ge såna här spel en chans också. Det kan nog inte vara lätt som utvecklare att släppa spel som alltid hamnar i skuggan av de här stora giganterna liksom. Nej, Final Fantasy och Chrono Trigger och allt sånt där, men man ska ge det här en chans alltså. Ja, absolut, det tycker jag. Om man, mm. tycker om, om man tycker om japanska rollspel, det gör vi. De, de äldre liksom, det gör vi. <laughs> så ska man absolut ge dem en chans. Coolt. Jag ser fram emot att spela faktiskt, ja. det gör jag faktiskt. Vad annat? Nej. Nej. Ja, ska vi gå vidare? Vad, vad har Flippa spelat den senaste tiden? Ja, förutom Kingdom Hearts så har vi ju spelat igenom Beyond Two mm. Jag har bara ett ord att säga. Wow. Mm. Alltså, om man får jämföra, eh, vad heter han som har... Man... Det är Quantic Dream som har utvecklat spelet och David Cage som. David Cage, ja precis. Han har gjort, även gjort Heavy Rain innan som jag var. Som, som var ett av de första spelen som du och jag spelade tillsammans. Mm. Det fastnade jag ju för totalt. Men om jag ska jämföra Beyond Two Souls och Heavy Rain så föredrar jag faktiskt Beyond. Mm. Jag Visst, tycker det var mycket bättre. Man spelar ju som Jodie. Och Jodie är en flicka, en väldigt speciell flicka. Hon har. Nämligen, en, en, hon är nämligen knuten till en andevarelse som heter Aiden Ett väsen som har funnits med henne sedan hon var liten och Det resulterar i lite komplikationer Hon blir utsatt Hon anses som lite konstig Ingen vill vara med henne De, de är lite rädda för henne Ja, och alltså, spelet spelas ju ungefär som Heavy Rain Att Det är inte mycket spel egentligen Det är ju mer en film där du faktiskt gör val men det är inte lika mycket quick time events i det här. Nej, och de fokuserar inte lika mycket på ens val. Nej. Alltså Heavy Rain var ju typ bara uppbyggt på att dina val förändrar eh, alltså slutet. Handlingen. Och slutet. Och handlingen och allting. Det är inte lika mycket så i det här spelet. Engels, Men det, det En som märkte, en konstig grej med, med Beyond. Under de här, det finns ju en del actionscener. Under actionscenerna så, så tog jag faktiskt väldigt mycket stryk. Av misstag. Och det jag kände, det jag provade om samma ställe igen, och jag märkte liksom att det, det spelar ingen roll om jag får eller inte Alltså, det är fortfarande samma. Sam, sam, nästa scen är fortfarande likadan, även om du fick stryka, eller om du klarade. Striket. Jaha, du står det menar mm. Ja, precis. Det är ju konstigt att det är så. Ja, men. Men jag måste ändå säga att vi är ju spela klart det. Och slutet på det här spelet är världsklass. Ja jag. verkligen ja, Alltså jag älskar det slutet Det är helt magiskt Ja Alltså jag råkar ju vara blödig av mig ändå Men alltså Även om du inte är en som gråter till minsta lilla Så kommer du gråta av det här Ja alltså spela det här spelet Man kan inte säga Det är ett perfekt spel att sitta och spela kanske Med sin, med sin pojkvän flickvän Och bara sitta och tänka att det är som en film liksom, Där man gemensamt kan Ja, det kräver inte att man har varit eh, en åretals-gamer. Eh, nej, liksom. nej. Du, det, det kan vara, alltså, du kan som 40-åring aldrig spela tv-spel och ändå klara det här spelet. Ja. Och framförallt så är det ju som är den viktiga. Och vissa tycker att Heavy Rain är bättre. Jag tycker att det här är mycket bättre än Heavy Rain. Story-elementen alltså. är mycket bättre. Ja. Det här tycker jag. Gripande. Mm. Annat än det, du har du spelat? Jag plockar på mig... Eh, vad heter det? Lollipop Sheinsa. Ja, spännande spel är du så eller är det tvärtom? Nej, det så? känns. känsla det? det är svårt mm. Jag har bara spelat en omgång på det Jag tyckte det var Ja, det var väl roligt jobb. Jag var inte så här helt Helt omtumlad av upplevelsen direkt Kan Nej. jag säga Jag tyckte jag, det var svårt alltså, Du spelar alltså som en tjej um... Ja, och så sker ett zombie outbreak Bara så där. Ingen större antiklimax där, inte och hon bara tar fram en motorsåg och såg och börjar hacka sig igenom det. Mm. Det är typ inte som ett hacken and slash ändå, det är nästan svårare än, här, än hack and slash för att det kräver att du kan olika kombos. Kan, jag tänkte, jag tänkte på Dead inte... tänkte jag på. Ja men typ, det kan man väl säga. Alltså du kan inte bara hacka dig fram och spamma på och kryss eller någonting, mm. det går inte. nej men alltså, ja, ja, jag, jag ja. återkommer Super mycket sexuella referenser i det spelet Ja, alltså hon är en 18-årig cheerleader med alltså, muskortskjol mm. Ja, det är mycket, mycket snusk, men det var alltså, kul på sitt sätt Men frågan är hur jävla kul det är efter några timmar det Ja, det. jag vet inte Nej, jag vet inte Jag har spelat eh, Resident Evil Revelations här börjat spela också Um, jag kan bara spontant säga att det är skräck Action-skräckspel till Havs Resident Evil har varit ute till Havs förut någon gång va? Ja, det är i Resident Evil Gaiden tror jag heter. Ah, det heter Ja, till Game Boy Color The Game Boy Color mm. Var det aldrig Nej, jättekonstigt Resident Evil till Game Boy mm. Jag tror man spelar som Barry från Resident Evil 1. Barry och Leon va? Ja, det kan ju man... stämma Otyffat mm. mm. Barry Burton är ju så underskattad karaktär. aktär Ja, han är verkligen <laughs> Nej men jag kan säga så här. Att det, spontant så tycker jag att det, det är roligare Och mer intressant än Resident Evil 6 Som bara är en stor action bonanza Det här är lite mer Fortfarande så saknas lite av de här klassiska Resident Evil-momenten Jag gillar ju det här med Backtracka lite och leta efter nycklar Och det ska vara lite pussel och sådär De här pusselna är väldigt enkla Och det är mycket korridorer du springer igenom Fast samtidigt så är det liksom Det känns ändå som att det är Lite mer back to basics än vad Resident Evil 6 var. Så ja skulle... men det är ju svårt har du ju sagt. Det är ju svårt att få ta på ammo typ. Ja precis, det är lite survival horror. Lite mer än vad an är faktiskt. Alltså jag har ett en request när det gäller Resident Evil-spel. För att de ska bli riktigt bra igen. Då måste de återgå till Resident Evil 2. Alltså låsta vinklar. Ja precis. Faktiskt. Och alltså det blir inte läskigt om du spelar som en... Fullfjädrad militär snubbe med hur mycket vapen som helst att välja mellan. Det blir inte läskigt då, för du känner dig så säker. Ta Resident Evil 2, då var det Claire, du var en brud, som av en händelse hittade ett vapen. Liksom. Du, var, du hade ingen aning om vad du hade att göra med. Liksom. Mm. Det var läskigt. Nu är det inte läskigt när man springer runt och det är, Alltså låsta vinklar gör så mycket av spelet känner jag också. Det blir, man, mm. det blir så klaustrofobiskt och instängt. Du kontrollerar inte så mycket längre Nej precis Jag kan ju säga så här att eh, Jag kan tipsa folk om att spela eh, Tillägget till Resident Evil 5 Som heter Lost in Nightmares det Ja jag tror jag ska ta Lost in Nightmares Där kan du i alla fall låsa upp eh, Ett spelläge som gör att du låser Kameran vid olika vinklar Så att det blir som ett klassiskt Resident Evil Fy fan vad det blir läskigare alltså. Varför har man så från början för? Jag vet inte För det blir för svårt Ja typ. kanske Kanske och istället så satsar de på så här Jättestora muskelknuttar som springer omkring Med hur mycket vapen som helst Och tjejer som har Jättelite kläder på sig mm. Det var ju skumt, hon den där bruden som hade Jessica, direkt. Jessica. Ja. Mm. Så, var, så slutade dyka direkt dräkten vid ena benet Så det andra var alldeles naket Vet liksom. varför? Jag, jag har faktiskt äh, fått en förklaring varför det är så Jaha. Därför att hon, hon gör någon form av Yxspark med det benet Och det blev väl svårt kanske om man ska ha en åtsittande direkt Och göra en sån Jaha, ja, men ja. då är det ju värt ja. Men när vi snackar muskliga killar tänker du på Chris då Ja, ja. Men han kanske ser lite mer proportionell ut. Jag vet inte. Än Nej. vad han gjorde i femman. Alltså han ser, ut som en, han ser ut som en man som har en gigantisk tumör under huden. Det... Som sitter i hela kroppen. <laughs> typ. Det är roligt en banan när man är typ i något så här snölandskap. Mm. Så är det så här svinkallt. Hon har typ knappt några kläder på sig. Och han har typ en avsliten tröja bara armad, inga kläder Chris Redfield vad, vad gick fel med dig alltså, men sen så, en av mina favoritscener det är Resident Evil 6 nu kommer en liten nej Resident Evil 5 är det, en liten spoiler för slutet där men när man ska slåss mot Wesker och när, han möter, när man spelar som Chris och springer på den här lilla stenstigen där i, i den här vulkanen man befinner sig i. och så stöter man på en jättestor stenbumling och Istället för att här, försöka knuffa om kulden eller klättra upp på den och hoppa, så då står den och, så här. Man matar slag på den för att försöka få ner den för kanten. Det är så dåligt. Det är så ah. dåligt. Det är en konst-actionfilm. Yeah. Ah. Terminator. Jag funderar inte bara så här. Typ, alltså hade jag varit honom, då, hade jag klättrat upp på stenen. För att jag hade kommit lite längre upp och sen hoppat över den här lavafooden Ja, är de inte typ omgivna monster? Han? han har ju typ hundra vapen på sig. du kan inte skjuta sönder stenen <laughs> Du har en raketkastare här, på dig En handgranat Jag slösar liksom. min ammo På Sky. den här stenen Men istället står han där och boxar den här stenen mm. Alltså det ser så jävla konstigt ut alltså Det hände ju någonting där mellan Code X Och sen till femman mm. Så måste man göra Kör ganska mycket styrketräning och... Ja, han ja. gick in i en och slag Kom tillbaka som en helt Annan Jag, gill, jag... jag gillar att se Chris Redfield i till sex När han är lite alkad och sur på allting Och har världens fulaste frisyr också ja. Han har såhär pottfrisyr I sexan Han ser ut som en stor bebis typ. Ja, Ska vi gå vidare och faktiskt börja prata om huvudspelet för det här avsnittet då, som är Megaman X. Mm. X är det första spelet i X-serien och var det första spelet som släpptes på 16 bitar. Det är ett plattformsspel utvecklat av Capcom till SNES. Det släpptes 1993 i Japan och 94 till oss övriga. De som har designat spelet är Keiji Inafune och Yoshinori Takenaka. Och ja, vad ska man säga, det är ett plattformsspel. Man spelar som Mega Man X. Man tar sig an åtta bossar i åtta respektive banor. Det klassiska Megaman Man upplägget liksom Men du kanske kan berätta lite om Vad spelet handlar om De flesta kanske inte vet om att Megaman X Faktiskt har en handling Men det finns ju faktiskt en liten backstory Och det, är alltså, det här utspelar sig alltså Hundra år efter De gamla Mega man spelen Så att medans den första Mega Man Spär runt och, och jagade Dr. Wily Så höll Dr. Light på att bygga En, en ny robot Som man döpte till Projekt X då då. Det var alltså en robot som hade en egen vilja och, Men samtidigt som Dr. Light jobbade på den här roboten då, Så insåg han ju att Det kan ju samtidigt bli det farligaste vapnet någonsin En robot som är så stark och som har en egen vilja Så han beslutade sig för att aldrig väcka den här roboten Utan han höll den i sitt labb I en kapsel Och sen, då, sen så gick Dr. Light bort Och tiden gick Och sen många, många, många år senare Så hittade Dr. Cain eh, den här kapseln i, i Dr. Lights gamla eh, labb som nu bara var ruiner kvar av. Och eh, han tittar då på X och ser att den är väldigt avancerad och, och, och inser att den här skulle jag kunna liksom starta upp. Och så gjorde han det och började sedan att kopiera ritningarna och bygga egna modeller, varpå hans första färdiga modell blev Sigma. Eh, Sigma eh, blir senare då också ledare För The Maverick Hunters Alltså robotarna i Megaman-universumet heter ju Reploids Replicate Androids tror jag det står för Och eh, de är alltså goda De har egen vilja Men om de skulle få något fel Så att de helt plötsligt blir onda och börjar skjuta civila Då, blir de, då, då får de en stämpel Och kommer att, för att kallas för Mavericks Och eh, Sigma som är alltså Dr. Coins första robot. Blir då ledare för The Maverick Hunters. Som då ska leta efter robotar som har Gone Maverick. Och har ihjäl dem då då. Och Megaman är också såklart en del av The Maverick Hunters. Och det som sker är då att... Det sker en massa konstiga händelser I staden då Där de här armen Eller där de verkar då Som då till slut får Sigma Att bli ond Så han tar med sig sina åtta starkaste robotar Och Planerar då att ta över världen Med de här robotarna Men då har vi då X Som med sin egna goda vilja ska Besegra Sigma Och hans anhängare Ta sig an sin egen sensg liksom. Ja, och jag hoppas att det vart, att det, att det, att det varit glasklart nu vad det här spelet handlar om. Det är en ganska avancerad story för ett äh, megaban spel. Det är liksom inte bara Megaman och en bad guy och. Ähm... Nej, det här är ändå liksom. Han har sett upp till alla de här bossarna. Mm. Det har ju varit liksom lärare åt honom. Och kompisar. Kompisar. Storm Eagle och Spark Mandrill och allt det där som äh, liksom har. Vänt sig till uh, The dark side liksom ja, Jag skulle vilja börja säga en grej mm? Om det här spelet Det är revolutionerande på det sättet Att det är faktiskt det första Mega Man spelet Som har en introbana. Mm. Normalt normaltvis, normaltvis när du startar ett Mega Man spel Då kommer du till den här boss -skärmen. Du får välja mellan åtta bossar Men här kommer du till en, en, en Opening stage um, där man får känna på lite kontrollerna. Och... Ja, och där också introduceras då för handlingen i spelet. Ja, men det är intressant. Det stämmer nog faktiskt. Alltså jag måste säga att det här är det första man spelet jag någonsin har spelat. Alltså det här var svårt. Det, det kräver tid och ansträngning från en sida. Och det, men det känns ändå som att man kan bli bäst på det här spelet. Bara genom att nöta det och lära sig mönstret. Det, det är väl nyckeln till det här. Visst är det ja. Att det, är alltså, det är det man lär sig också Du och jag Kevin, vi har ju spelat det här spelet Alltså i Säkert en gång i månaden i, I stort sett hela våra liv skulle jag säga Ja det är ett spel som tenderar att dyka upp På varje fest Eller varje gång vi har någonting hemma hos oss Så brukar vi alltid sätta igång det Ja men det är ju sånt där spel man kan sätta sig ner och bara chill spela igenom För oss är det ju så ja. Men jag märkte att när Filippa spelade så var det väldigt svårt och då inser att Det handlar ju bara om att vi har ju spelat det så mycket Så vi kan ju mönstret på allting Alla fiender, alla bossar, allting Ja precis ja, Alltså jag tyckte det var jättesvårt mm. helt ärligt. Jag, jag var så dålig på det Jag var riktigt usel Fy, det Men sånt. det är svårt, Alltså visst är det så Ja det är svårt, som sagt man måste ju, man, ju mer man spelar så man lär sig mönsterna på banorna och bossar och fiender och vad man ska ha för typ av skott på bossar och fiender också liksom. En intressant sak som jag faktiskt upptäckte, jag vet inte om ni håller med här men när det gäller banorna, alltså förutom att de är perfekt längd, svåra fiender, perfekta tycker jag, så tycker jag att banorna är svårare än bossarna. Det beror på vad det är för vapen på bossarna Ja men förutsatt att man vet vilket vapen man ska använda mm. på bossen Ja det kan nog säkert stämma För att alltså, bossarna har ändå ett visst mönster som man kan lära sig Visst man kan få några Okej okay, jag kanske dog några gånger på några bossar för att jag inte hade lärt mig Men sen klarade jag det ändå Men banorna tycker jag var svåra. Mm. Alltså, blir... för, för någon som mig alltså, som aldrig har spelat Ni flyger ju genom en Ni har en, mm. en rush när vi spelar. Men mm. Men det, är så här, det är rätt kul för att när jag spelar det här spelet och just bandesignen och sånt att jag, när jag tittar på banorna eh, samtidigt som jag spelar den så hittar jag alltid nya små detaljer i, i bakgrunderna. Till typ som att alltså, det, en, en grej som bara typ blew my mind rätt nyligen var alltså, första banan intro stage. Kolla på staden i bakgrunden som finns där som, som scrollar samtidigt som det går. Alltså, det är, det är så mycket detaljer i den där staden. Men om man ska gå tillbaka, som du sa Pippa, att, att banorna är svåra så. Eh, om, om de banorna påverkas ju allt eftersom du spör bossar. Så att om du till exempel spör... Eh, ja, ta till exempel chill eh, Penguin, så blir Flame Mammots bana lättare eftersom att då lavan liksom fryser till is. Precis, och ja, det jag tycker jag är dem. så häftigt. Så kan du rida på isen istället för att ja, gå. Över, eller gå på, vad säger man, gå på plattformen ovan och faktiskt behöva slås mot de fina som du möter där så kan du bara glida under och passera. Det den. tycker jag är ja. jättebra. Alltså, valet av bossordningen påverkar helt barnen. Liksom. Mm, ja. Ett annat exempel är om du väljer att spära Chill Penguin före Spark Mandri, så finns det ingen elektricitet. Ja, just det. Och det, här, det är ju både positiva och negativa konsekvenser av det här. Det som är negativt är att det är mörkt, du ser inte så mycket. Men det är ändå positivt för den här minibossen som är som, som du möter efter halva banan, mm. den har ingen elattack. Nej, den kan inte skjuta ström Nej. längre, Precis. så den blir mycket, mycket enklare att ta. Mm. Alltså det tycker jag är riktigt bra utformat för ett sånt här spel. Mm. Det förväntade jag mig inte. Norm normalt så handlar det egentligen, banorna har ju liksom aldrig tidigare påverkats av eh, saker du har gjort, alltså bossar du har besegrat liksom. Men det märks att Capcom verkligen ville göra någonting extra med det här spelet. Och verkligen tänkte efter: hur ska vi kunna göra någonting nytt med Mega Man Det här var alltså nytt i och med X serien och sånt. Det var oh, inte ja. så innan. Nej, nej. nej. De andra X-spelen som kommer efter, X2, X3, etc. Är de också så här? Inte lika mycket, va? Eh, jo, jo, det är de. De är tre är i det här fall vet jag. Då kan om du om du spöar vissa bossar. Eh, så kan banorna påverkas. De kan påverkas och blir annorlunda eller? Ja, vissa boss du kan skippa vissa bossar och vissa bossar dyker inte upp i Falzberg. Ja just det, precis, just det. Det är sant. Det är häftigt tycker jag. Mm. Det är lite variation. En annan sak man kan prata om också det är ju att Mega Man X är ju det första spelet där man kan rättar jag har fel nu, men visst är det det första spelet där du kan få Power -ups I form av en ny hjälm En ny rustning, ett par nya ben Och en ny eh, armkanon Ja, precis Och då, det syns också på, på, på Mediemen då, att du får en ny hjälm Det är så jävla snyggt tycker jag Det är lite abilities, det känns lite som Metroid mm. Att du får liksom eh, Nya vapen Ny rustning och sånt där det, det blir liksom uppenbart att man blir bättre Och det är också bra speldesign Att man, man märker I sättet att man spelar att gubben har blivit bättre och det påverkar och det gör att det blir roligare att spela. Det som är coolt är att det känns ju hela tiden som att i takt med att du blir bättre på spelet så blir Mega Man starkare också i och med att du hittar den här power-upsen. Ja, ja men det är det jag menar. Mm. Det är jävligt häftigt faktiskt. Och sen en annan sak som jag tänkt på med just den här power-upsen det är att glidfunktionen som du kan få i det här spelet den har ju funnits i de tidigare Mega Man-spelen också eller från, från trean. Mega Man 3 och sen uppåt. Men det som de gjorde nytt med det här var att du kunde kombinera glidgrejen med ett hopp. Du kan alltså få, för att i de gamla spelen så kastas sig egena på rumpan och glider fram. men här så använder du dina, de här benskydden för att liksom kasta dig fram. Och detta kan du också kombinera med ett hopp och få ett extra långt hopp. Vilket gör att du kan liksom ta dig runt på banorna mycket, mycket mer effektivt. Och allting kan gå mycket snabbare och du, blir, du kan manövrera på ett helt annat sätt mm. som du inte kan göra gjort de tidigare spelen. Det blir väldigt tillfredsställande. Man liksom rushar förbi allting och typ döda allt i sin väg. Det låter så hemskt, men mm. ni, alltså när jag tittar på er, när ni spelar, allt går ju så fort. Jag kunde ju inte i närheten komma det här. Jag typ sprang jättesakta. Det tar det tar innan man blir bra på det här glidhoppet. Alltså frågan är, är spelet tänkt att spela så som ni spelar? Alltså att man ska dasha, dasha, dasha Nej, hela tiden. Det tror jag inte i alla fall. Nej, jag tror inte det är, inte från början mm. nu. Men sen är folk, eller man, man har ju, i och med att man får med här dash-biljetten så kan man ju liksom dasha över fiender, hoppa över fiender, undvika fiender. Ja, ja. precis. Jag det tror gör jag... ju så att det går mycket snabbare också. Ja. Och vissa bossar måste du ju nästan ha. Måste du vara duktig framför fram, mot slutet av spelet så måste ja. du vara duktig på att kunna dasha. Ja, du ja. ska man ha en chans. Och sen så för att kunna få. De flesta powerupsen så måste du också ha dash abbilden ja. för att kunna nå upp till dem. Och... Har ni tänkt på att när han dashar så blir det ett litet, litet moln efter honom på marken. Ja, precis. Det, det är så sant. snyggt, alltså. det är så detaljvackert. Det kanske var därför jag hade det så svårt med. med för jag försökte spela det så som ni spelar. Jag vet inte? Ja, precis. Jag tror att, det, jag tror att du har nog tagit skada av att se mig och Kevin spela. <laughs> för vi spelar, alltså, vi spelar ju så jävla snabbt, och vi har ju liksom ja. gått igenom spelet tusen gånger. Ja. Jag kommer Men, faktiskt nej. ihåg att vi, jag, jag, jag hade, vi hade ju det här spelet som, som barn, kommer du det? Ja. Och eh, jag kommer ihåg att jag fick det på en födelsedag. Och eh, jag minns då att jag hade önskat mig det i födelsedagspresent. Och att jag bad dig gå ner för trappan och gå in i mamma och pappas förråd. Och leta upp ett Super Nintendo-format spelpaket. Och be dig öppna lite på kanten och se om det var ljusblått. Ja, Nej, no, <laughs> ja. och då minns jag Du minns att oh, det är ljusblått Det är Mega Man X. Oh, vad häftigt. Så kunde man inte sova på natten. För Man visste att dagen efter man vaknade skulle man få spela Mega Man X för första gången. Det var sant Du nyssanter öppnade äh, <laughs> ja, ah, ja. <laughs> och Jag minns också att jag tog med mig manualen till skolan den dagen. För jag hade ju inte spelat så mycket på morgonen. Så jag spelade kanske en kvart. Och sen så minns jag att jag tog med manualen till skolan. Och sen så när jag sitter där och, och läser den här manualen själv i skolan. Väntar på bussen hem. Då kommer skolans mobbare fram till mig. Och jag tänkte så här, shit nu kommer han ta den här manualen och riva sönder den. och så här, För han var så där jävligt. Men vet du vad han gör? Han tittar på mig och så ser man liksom att, shit nu kommer han, nu kommer han, ha sönder, nu kommer han riva sönder min manual. Och du så såg jag. ditt liv passera förbi i Ja typ. Men han sätter sig bredvid mig och bara, vad är det för spel? Så jag bara, ja ah, det är ju Mega Man X. Aha är det nytt? Ja. Ah. Ja, oh, jag har bara spelat de gamla spelen. Så då blev vi kompisar stod och stod kollade igenom manualen tillsammans och läste. så. Mega Man X räddade livet på dig då. Ja, absolut. Det var, alltså, det var väldigt väldigt roligt, roligt sammanträffande. faktiskt. var en Ja, faktiskt. En intressant sak är att... Jag får för mig att du berättade det här för mig, Robin. Att det här spelet fick sämre betyg på grund av musiken. Och det, ja, det. tycker jag är orimligt, faktiskt. Men det kan väl bero på att man, alltså, Mega Man är ju känt för sin... Otroligt bra musik Och då Man ställer väl orimliga krav liksom. Man blir partisk Och då ser man det inte för vad det är egentligen Och det är ju jättelejligt Musiken är jättebra Kevin du hittade en gammal superplay en Superpower Superpower med ja. en recension ja, vad, ja, vad var det stod där? Eh, jag kommer ihåg att Tobias Bjarneby, tror jag han hette. Han recenserade och han, han ett bra betyg då. Men sen så var det en annan kille Jag kommer inte ihåg vad han hette Men han, gav, han, sa att var, han skrev att det var väldigt bra spel och sådär, men, men att han just klankade ner på musiken så att, att musiken var ja, dålig, så han gav det ett, ett ganska taskigt betyg så i och med att han, sa att, alltså, ja, han tyckte musiken var dålig så han gav det ett dåligt betyg, men jag tycker att ja, jag fattar inte att han kunde... Nej, Nej, det är helt sjukt alltså. det betyget för att han tycker att musiken var dålig för men den är du... verkligen inte dålig. Alltså jag kan säga så här att redan från första gången jag valde en bana, första, första bana jag spelade på det här spelet det var ju introbanan, men sen när man fick välja boss då valde jag Storm Eagle. Första gången jag hörde den låten, det var ju så här shit vad det här är bra. Men alltså vad tror ni det beror på då? Är han en sån där inbiten eller var han en sån där inbiten mega entusiast som liksom jämför stenhårt med de gamla spelen? Det är ändå en ny serie. Det gör mm. väl ingenting om det har lite variation? Nej, jag vet inte. Han har bara någonting att klaga på, kanske. Säkert. Ja. I och med att det är bra, så bra. Vi är alla överens om att musiken är fantastisk i det här spelet. En sån där speljournalist som eh, har en tendens att klaga lite för mycket. De är lite för bra. Det för finns för spel. många spelkritiker idag som, ja. som bara kritiserar spel, tycker för jag. För sakens skull. Mm. Mm. Ja, men som jag sa, vi kan ju alla säga att musiken i det här spelet är ju, den är ju verkligen helt fantastisk. Alltså. Ja, verkligen. Mm. Vi tillägnar ju hela segment två åt musiken. Mm. Men vad, vad har ni för favoritlåtar? Har ni någon favoritlåt från spelet? Liksom? Ja, jag har en favoritlåt, men den tycker jag inte av sig än. Men en annan, annan låt som jag tycker är väldigt bra, det är, ja, det är Storm Eagles låt. Mm. Som, när man tänker i Mega Man X, då tänker man på den låten. Liksom. Mm. Jag gillar introstage-låten är också sjukt bra. Ja, den är bra. den, den är, är riktigt en, bra riktigt bra öppningslåt. Liksom. Mm. Det finns en hel del tompig musik också, tycker jag. Nu kommer jag inte ihåg vilken det är, men den, det är så blåsinstrument i bakgrunden. Ja. Det är... vad heter det? Spark Mandraid Nej, det är... Armand Armadillo. Ah, ja, det är det. Då. Ja, ja. Mm. Den är lite tompig. Ja. Tompig. så vi förklara det en gång för alla vad det betyder? Ja, du kan kan försöka Jag kan försöka definiera. Tompet är alltså ett ord som jag och Kevin kom på när jag små åt någonting som är oförklarligt, fjantigt eller fult på något konstigt sätt. Fast det ändå är roligt. Jag vet inte. Fult så att det blir roligt. Fulroligt typ skulle jag kunna säga. Tompet. Det är liksom ett ord som jag och Kevin har kommit på. Jag har verkligen annan det här. Det är ett jättebra ord tycker jag. Jag vet inte varför vi var, alltså tompet vad fick vi ordet ifrån. <laughs> det är ja, det är bra? bara kom <laughs> Jag skulle vilja fråga er lite Vad ni tycker om det här spelet Alltså hur ligger Mega Man X till I förhållande till alla andra Mega Man spel Jag menar, ni hade ju spelat Mega Man spelen innan Det här mm. Och liksom kunde göra en klar jämförelse mm. Så... Börja, Vad tycker du, Kevin? Är det någon äh... stor förändringar? Ja, alltså Mega Man X är Outstanding i mina ögonen Det är det finns mycket att säga egentligen, alltså jämföra, Mega Man X är ju liksom en, en ny start med 16-bits-eran liksom. Ja, det är en lite svår fråga, jag vet. Man kan inte säga exakt allting Nej, liksom. det är en stor skillnad på Mega Man till Nintendo 8-biten och till Super Nintendo. Vilken är ju favorit då? Ja, det är ju Mega Man X, klart. Mm. Det är det? F A som är absolut favorit. Det är, det är faktiskt, jag kan säga, det är mitt favoritspel all over. Det är mm -hmm. inte det bästa spelet, men det är mitt favoritspel. Ja, Mega Man X stod ju för inför det här dilemmat som många andra spel gjorde alltså när man skulle ta klivet från 8 till 16 bitar. Om man skulle fortsätta samma mönster eller ja. om man skulle göra något helt nytt. Det är så många spel som varit med i Mario, Castlevania, Mega Man. Det är så många som liksom har tagit steget från 8 till 16 bitar Och du måste ju också göra någonting nytt då För att du ska kunna liksom visa att det här är Det är inte bara grafikmässigt då, då Och då tycker jag att till exempel en sån här sak som um, Att du kan dasha Och hoppa Det tillför en helt ny dimension till spelet Det blir ett helt annat spel tycker jag De gamla megaman-spelen handlar mer om liksom Precision Att föruts förutsäga Vart projekt projektiler kommer hamna Alltså läsa mönster. Ja. Du ser också mer av banan i de gamla Mega Man spelen. Det är alltså fienden där man ska undvika, ducka hålla på. I de här spelen Mega Man spelen så du, du bara ruschar fram, du kan hoppa över allting Fast, alltså, Det är så det är, vi spelar i alla fall. Det medför ju svårigheter också. Mm. Jo, men det här med att ta steget från, från från Nintendo till Super Nintendo och att många av de här spelen harit hon och göra det. Castlevania gjorde ju det och Mega Vad och... förändrade Castlevania så mycket? Tesselwayna 4 har, tycker jag, förändrade ganska mycket. Ja, för sig med piskan åt alla ja. håll och så. Ja, du kan hänga och slänga dig. Och, och sen att det fyller på mycket bättre. Det går snabbare. Mm. Det är Just inte lika hacket. Nej, det är jag... ingen pansarvagn Nej, liksom. precis. Men någonting som de ändå... När man då tog det här steget så tyckte jag också en sak som de vidbehöll väldigt bra. Det är att kontrollen fortfarande är tight. Mega-man är ju mycket precisionshoppande. Det är mycket... Du måste Liksom skjuta de här små citronerna På fienden och träffa Alla gånger, det, det ser ut som små ja. citroner När de skjuter tycker jag ägg. Här, pju, pju, pju. Ja, små ägg typ Men och de har ändå Kontrollen är ju väldigt väldigt tight Och det tycker jag är ett signum för Mega Man In general, att det har alltid varit en bra Och tight kontroll Och ja, så hade spelet varit minsta lilla Mer sekt än vad det är nu Då hade det inte varit i närheten av så bra som det Nej. Alltså i och med att det går så smidigt Så snabbt, det är lätthanterbart det gör ju att spelet är så bra som det. Ja, absolut. Kontrollen bi bi alltså, bidrar till väldigt mycket i spelkänslan. Ja, precis. Och jag ska tillägga att man, om man ska få ut så mycket nöje med Mega X- så ska man spela det i 60 hertz. Det vill säga spela på en NTS-version. NTS Jaha. I och med att det går snabbare och... Mm. Ja, men just det. Och... Är det inte så... alltså Nu pratar jag helt fel kanske, men är det inte som i alla... Eh, Snäppspel så... ja, Alltså att det går snabbare På NTS-version ah. Ja men så är det med Playstation också tror jag. Ah, jo, det. Det, är, det är väl en 13% snabbare än sånt där Varför är det så? Jag vet, alltså, jag är inte tillräckligt teknisk Nej. För att kunna besvara den frågan exakt Men ehm, Alltså som du säger, Mega Man X ska spelas i 60 hertz Och du ska ha en hyfsat Ny kontroll egentligen ja. Jag har ju en kontroll som jag nästan bara spelar Mega Man med som är liksom orörd i stort sett Det är viktigt att du, att du måste Den måste verkligen svara på alla dina kommandon du gör För att då kan du inte skylla på att det är kontrollen du är fel på Nej, så. Nej, då blir det mycket mycket svårare Om mm. du har en dålig kontroll Innan vi knyter ihop säcken ska vi prata lite om bossarna Och fienderna i spelet jag, jag vill säga att jag tycker att En grej som jag tycker är så jäkla häftig Det är att fienderna i det här spelet Många av dem, när de, när de skjuter mot dig och träffa dig med en projektil Då kan de ofta stå och skratta åt dig Men De har en liten animation där de står så här. Jag tycker det är så jävla häftigt alltså. ja, de att, de tänkte på, att de tänkte på det liksom. Finerna ska, ska håna en egen de... Alla är mekaniska mm. Men du berättade väl att alla, Alltså de här små De här gröna Med gul hjälm Och ett rusttecken på mm. Alltså vi kanske inte Vi västerlänningar kanske inte förstår vad det är för någonting men för varje Japan är det självklart att, att det är en byggnadsarbetare, väl? Mm, en liten byggel. Precis, för att all, i Japan så har alla byggnadsarbetare gul hjälm med ett grönt korstecken på. Ja, oftast. Så. Mm. Jag har aning Nej, det är rätt balt faktiskt, det är lite roligt. Just det, en annan sak som jag också snappade upp nu, som jag kom på nu. Det var ju faktiskt att när um, Keiji Inafune höll på uh, att sätta ihop det här spelet. Då vill han göra om Mega Man. Uh, han vill ju ha en ny huvudkaraktär då. Och det var från början tänkt att Zero skulle vara huvudkaraktär. Just det. Mm. Zero är ju Megaman's partner då som ser ut som Megaman fast han är röd och har långt blont hår och som en jag djur. trodde det var en brud först. Ja, och så har han en ljusabel också. Vilket var... faktiskt. Du kan ju även spela som honom i Megaman X3. Mm. Ja, just det. Under vissa delar av spelet i alla fall. Så det, här, men det är väldigt gott och bossarna tycker jag är väldigt Det här är ju också de provade ju någonting nytt här. De provade ju att kombinera robotar och djur som bossar i det här spelet. Tidigare har vi haft bossar som i deras alltså gamla Mega Man-serien så har vi haft Metalman och Elec Man, och Cut Man. Här är det liksom uh, Gravity Beetle. Det är från Mega Man X3 ja, extra, ja. Ja. Men du har Storm Eagle i det här spelet och du har Spark Chill Mandrill. Spark Man Men Boomer Kuanger, vad är han för djur? Det är någon, jag tror att det är någon slags eh, som Gravity Beetle, att det är någon slags eh, någon slags skalbagge eller någonting. Ja. Vilken är det? Han som kastar bomeranger. Han ser som en skitäcklig gubbe. Som <laughs> teleporterar sig runt på banan. Aha, han. Ja han. Nej, nej, jag vet. Jag kommer inte att vara Det För det jag tror. jag han tror att Någon att han, slags bagge. Jag tror att han ska vara en tjur. Eller någonting. för ja, han, han. För han stångas ju. Ja, just det. Har tänkt på det? Och så kastar han upp det i taket. Ja, det. Den var svår. Är inte den svår? Det är en av de svåraste jag... bossarna tycker jag. Ja, Lättast tycker jag ja. Men du har spelat hela spelet med bara mega Man standardvapen, eller hur? Ja, det är helt sjukt. Jag skulle aldrig klara det, tror jag. Det är häftigt Ja, det är inte så jävla svårt. Men det är bara att öva. Jag tycker det är skit svårt. Men kan du, alltså, har du som sagt, har du en bra kontroll och kan lära mycket och så, då går det ju faktiskt. Det. En grej jag kommer att tänka på eh, angående lösningen, det är att du kan få Express-trappgraden innan c eh, liksom ja dör han dör väl ja du, precis du, du får ju den här du får ju en ny arm efter att du har efter att Zero har dött fram mot slutet på spelet och lite spoiler menå och, och men du kan ju få den innan hur då den finns på den finns på Flame är Flame en Jag tror det. ja jag tror det om du om du, vet, om du har läst om du läst superpower så visste du att den fanns liksom på ett hemligt ställe mm. upp i, Nej, det var upp i taket man har ingen aning om det när man spelar det liksom, första gången, att den finns där. Mm. Är, det här ett uppen... alltså, är det här medvetet av speldesignerna, eller Ja, det är ja, ja. Mm. det. Är det. Men du måste ha uppgraderingen mm. för att kunna ta den. Då. Man, man missar den väldigt enkelt. Ja, man, man tänker inte på den när man spelar liksom, som bryter. En annan upgrade som jag inte har pratat om det är ju faktiskt att man kan få Street Fighter Ryus, den här Hadouken-attacken också. Just det, du försökte ta den men det gick inte jag har, för, jag har lyckats flera gånger Men senast när vi spelade nu så misslyckades Jag Jag orkade inte lägga ner Nej, tid och energi på det Nej, du rätt Det är alltså en tack som du Du gör en Hadouken helt enkelt Och den tar alla fiender Inklusive bossar på en träff Du måste dock ha fulla liv För att kunna använda den Fusk Nej, alltså jag tycker att det är skithäftigt Så har man ett där ljud också Hadouken! Nej, nej, nej. Det är också sådana grejer som man har läst i tidningar efter, liksom. Du måste liksom ha läst någon, någon typ av Nintendo Magasin För att mm. för du, har, du kan ju omöjligt veta om En sån Nej nej Man det... kan inte komma på den själv nej Det är en otroligt svår process att få den också Ja precis, det är det jag menar liksom att mm. Man måste nästan läsa till mm. Hur man får den Det var roligare i Back in the Days När man var tvungen att läsa alla tidningar Och köpa alla speltidningar för att få reda på såna här hemligheter. Nu för tiden kan man ju bara söka på det. På Tänk internet. vad kul det hade varit. Om spel, alltså internet inte fanns idag egentligen. Ja, du men... var tvungen att figure out everything on your own. Ja men då var ju liksom ens spelkunskap mer väl förtjänt. Då hade man ju suttit där och nötat. Mm. och Man fick snacka runt i skolan med klasskompisar. Om ja, vad man skulle ta för kod till det här och det här. Nu för tiden mm. är det ju så enkelt. Får man jag saknat den tiden. Alltså... Tiden för internet saknar väldigt mycket när jag, när, jag tänker, när jag tänker på det här spelet Så tänker jag liksom tillbaka Ta mig tillbaka jag, jag vill bara säga en sak om det Så var det när Min syster spelade Sam's Quest Jag ska inte snurra in mig på det men jag måste mm. bara nämna För då fick man En karta med I fodralet På alla platser och sånt där Och det underlättade ju lite Vi hade inte det så hon fick sitta och rita upp eh, hela kartan för hand. Mm. Och hon kom på alla de här... Eh, men Ni vet när man ska sätta sig ner. Och huka. Och, all, och, huka och alla de här grejerna. Vad man ska hitta allting. Så hon är ju en expert på Simon's Quest nu. Mm. Och det, det tog hon reda på själv. Jag vet inte hur många alltså så här, papper vi har haft genom åren. Med alla Mega man och sånt på. Nu, det är häftigt. Nu, nu kan du ju bara googla det. Men det var någonting speciellt på den tiden då. När man kunde... Uh, sitter och man hade liksom lite block man hade koder i och, mm. och det jag tänker som sagt väldigt mycket på det när jag spelar ett sånt här gammalt spel som betyder väldigt mycket för mig att jag saknar verkligen den tiden då är det fortfarande var lite prestige i att hitta hemligheter och så nu, nu är det så enkelt att bara kolla YouTube liksom. Mm. ja vi börjar väl närmare att jag vill säga en uh, negativ sak om uh, spelet ja. innan vi avrundar så vill jag faktiskt klaga på en sak det finns en dålig sak med Mega Man X det finns faktiskt en dålig sak Med det här spelet Som i övrigt är otroligt underbart Vadå att det är Jag saknar en sak Jag saknar Aha. en ljudeffekt All, Alltså ljudet Musiken är perfekt Ljudeffekterna är skitbra Och sådär Men När Megaman tar skada Då saknar jag Då hade jag hellre föredragit att Då hade jag hellre haft Ljudeffekten ifrån de gammal mängden i Som låter mer som en metallkrasch liksom. Vi får lägga in en liten ljudeffekt Vi lägger in ljudeffekten här, så här låter det alltså. ja. Så jag hade hellre haft den ljudeffekten än, än den som finns i spelet faktiskt. Det är ja. det enda jag har att klaga på I det här spelet så. <laughs> Ja, den ljudeffekten som är Det låter mer som ett pissgrapp mm. Tycker jag i alla fall Då höll jag mer om att den, de, den tidigare Som var i 8-bitars-spelen det var bättre. Mm. Det är mer impact i den, liksom. Ja, precis. Mm, det kanske stämmer. Mm. Jag tänkt på det. Men det har varit intressant faktiskt. Jättekul att få spela det här mer och se era erfarenheter. Alltså, ni spelar ju det här spelet otroligt mycket bättre än mig. Ni rushar ju bara förbi banorna, men det, det har varit kul att få liksom, testa på det själv. För det ser så lätt ut när ni sitter och spelar. Mm. Men... Det är inte det. Man måste lära sig själv. Man måste lära sig det här spelet ja, själv. Precis, Så även om ni säger att man kanske inte ska rusa så där, så känns det ändå som att det är ett spel där man tjänar på att hålla farten. Alltså så här för att alltså det känns som att speldesignen är uppbyggd på det sättet. Alltså mönsterna och att man undviker, duckar från allting. Man tjänar på att hålla farten. Ja, vissa, vissa moment i alla fall skulle mm. jag säga är så. Mm. Mm. Ja, jag skulle också vilja säga bara att det här är ett av mina topp tre favoritspel till Super Nintendo. Jag vill verkligen rekommendera alla att spela det här spelet, om man inte redan har gjort det. För det är ett av världens bästa spel någonsin. Jag vet att det låter klyschigt att säga, men det är fan sant. Vi är klart att vi rekommenderar det här till folk, eller hur? Ja, ja. Och om ni är dåliga på det som mig så kan ni bara sitta och lyssna på musik. Den är värd. Att mm. lyssna på <laughs> man, måste, man måste ta sig tid att bli bra på spelet det är det. Ja. Man, man kan inte titta på folk som har spelat i tio års tid Och tro att man ska vara så bra Man måste lära sig hur man spelar spelet på sitt eget sätt Det är det som jag tycker är bra med spelet ja. Att uh, Det handlar liksom att jag och Kevin har kört det I så många många år Att vi kan allting utan till Men som ny så måste du lära dig spelet Från grunden, du måste bli bra på det På ditt eget sätt Det stämmer Ska vi spela den här låten nu från Mikael Kurti? Jag tycker vi gör det. Det blir det... en bra avslutning och en inledning på segment två. Mm, vi ska spela lite musik från Megaman X-serien då, tänkte vi. Mikael Curtis egna version. Alltså. Ja, alltså vi ska spela musik från Megaman X-serien efter, men nu Jaha, ska vi lyssna på, ja, på Mikael Curtis egna låt som han har gjort som en liten tribute till Megaman Dora. Det låter väldigt Megamanaktigt. Verkligen. Ja. Vi hörs om en stund igen, då ska vi spela lite musik då Ja mm. Thank you. Ja, det där var ju alltså en hemmasnickrad Mega Man-låt av Mika, vår lyssnare. Värdig Mega Man-titan, tycker jag. Mm, vad tycker du? Kan? Ja, det var bra. Häftigt. Ja, det, det, det finns ju något program man kan göra sina egna Nintendo-låtar. Jag vet inte om det är det han har använt sig av här. Jaha, du är inte. Jag har försökt med på det programmet en gång i tiden, men det är typ, alltså, jag är inte så bra på sånt. Så att nej, jag gav upp. Jag har en kompis som gjorde jävligt snygga låtar som lät som Alltså åtta bitars låtar liksom Häftigt Han gjorde det själv hemma, ja. det är rätt coolt Yes, vi ska spela musik ifrån Megaman X-serien Och vi har väl sagt nu att vi ska använda oss ifrån, Av låtar Från Megaman X1, 2 och 3 Har vi sagt Precis, så inte allt, så bara Megaman X som vi pratade om I första segmentet. Nej, vi ska blanda lite här ja. Och jag tänkte väl låta Kevin börja med sin låt Vilken ska du spela som första låt det um, mm. är uh, Sigma Stage 2 från Lennox. Mm, den är bra. Så Varför är... valde du den här låten? Ja, men den, är... den är lite så här otippad av folk som lyssnar på egen musik. De brukar ofta spela stormiga och intrastage. Men jag valde den här för att jag tycker att den är lite otippad ovanlig och ovanlig. Den är jävligt bra. Väldigt så här dystopisk melodi också. Att den är en väldigt mörk melodi. Ja, precis. Man känner att slutet är nära. Liksom det är precis när man har tagit sig in i Sigmas eh, fortress fram eh, Framåt slutet på spelet som du säger. Ja, ja Den är väldigt bra. Här. Och vi kör, valde att köra originalversionen för att den här behövs ingen remix på utan den här, den här låten står ju bra på egna ben tycker jag. Ja, absolut. Det är en riktigt bra låt från det här spelet. Ja, Filippa, eh, tar du nästa låt. Ja visst, uh, alltså det här, jag har ju bara spelat ett Mega man spel så jag måste ju vara tråkig och faktiskt vara en sån som du nämnde Men det är lugnt för mig för att uh, jag tycker om de låtarna som du valde Men alltså, Mega Man i sig har ju sån otroligt bra musik alltså det, det präglas ju av 80-tals uh, elgitarrer och liksom spisade metalslingor typ Men faktiskt, jag valde faktiskt intro stage och eh, alltså först första banan och utan remix viktigt att bland det första man hör att det ska vara intresseväckande, det ska vara roligt. Liksom. Och jag tycker det är en snygg melodi, så jag valde att ha den. Och ha den som det var också, originallåten, den, som du sa om den andra, att den, den står på egna ben. Det som du säger, att den, det är det första du introduceras, alltså musikväg ja, är det första precis. du hör när du startar spelet. Det, det är... måste väcka ditt intresse, det måste hålla det fast, liksom. det ska mm. introducera hela spelet. Mm det är en riktigt bra låt faktiskt, mm. tycker jag verkligen. Den passar eh, stämningen också när du går in i den här första banan så här, Och det är lite Precis. mörkt och dystopiskt och galna robotar som försöker döda ja. dig. Ja, men man blir lite peppad av den liksom. Mm. Den sätter, sätter stämningen direkt. Mm. Vill du eh, visa din första låt? Ja, jag har valt en låt ifrån Mega man X2. Eh, låten ifrån Bubble Crabs bana. Och båda mina låtar som jag har valt att spela- är tagna ifrån en skiva som heter Maverick Rising, som är en samlingsskiva med remixer från Megaman X-spelserien. Och den finns att ladda hem gratis på ocremix.org. Bra sida! Väldigt bra sida för att hitta så här spelremixer och sånt. Så att jag har valt båda, båda mina låtare från den skivan och Bubble Crack, X2. Nu kör vi. den är väldigt eh, annorlunda den låten. Eh, lite så konstig melodi, visst är det Ja, den, den är inte det är ingen så mega ingen mega på den direkt, den skulle kunna passa in i något helt annat spel. Mm. Jag. Det är därför jag tycker att den är cool för den sticker ut så jäkla mycket och Capcom är ju faktiskt väldigt väldigt bra på att göra eh, vattenbanor. Alltså Mega Man har alltid haft en speciellt sound på vattenbanerna. Eh, vattenbanorna. Det låter väldigt undervatten iskt, Eller vad ska jag säga, det låter som att man är under undervatten liksom. Ja, alltså man, det för tankarna till en undervattensvärld Och det mm. är ju det det är Ja, den är skitbra den låten Och just den här remixen tycker jag ger låten 100% rättvisa Jäkligt, jäkligt häftig låt faktiskt Alla de låtarna på det albumet är bra Ja, det finns ja, några som inte är så bra Men mm. 90, 99% <laughs> av alla låtar är bra är Man två... kan hitta mycket på den sidan och se remix Mm, precis Kevin, vill du spela din andra låt på ikväll? Ja, det är inte någon av mina favoriter men jag har valt att spela den för att den, det är en ja, äh, de har snått den från Guns N' Roses My Michelle, den påminner mycket om den så jag har valt att ta, ta den bara för att jag tycker om Guns N' Roses mm, Vi kan lyssna lite på den Ja, det låter ju som Guns N' Roses Michael. Det har du faktiskt väldigt rätt i Men det är som du säger, man behöver ju inte välja en låt Som är den snyggaste Eller, alltså det behöver inte vara den bästa Rent Alltså kompositionsmässigt Man kan ju gilla den ändå liksom Man kan ju mm. väcka ens intresse Ja, precis Alltså jag har valt att ta den då för att som sagt den, Ja, de man ju Guns N' Roses ganska duktigt Det är ja. plagiat rakt av <laughs> alltså. men man är duktiga på det? Ja, precis. vi såg ju också Megaman X5 va? Ja. som har bossar som är då den amerikanska versionen av Megaman X5 så är bossarna döpta efter efter Guns N Roses medlemmar i ganska Roses. Ja. ja, just det. Och sen är det väl Megaman 2 som har en melodi som är typ lik Metallica's. Ja, Flashman's bana i Megaman 2 är lik Metallica's Seek and Destroy. Just det. Ja. Oh. Väldigt lik. Och sen så har vi ju R.E.M. har ju någon låt också som är väldigt lik Elikman. Ja, just. Men det är rätt kul det är, alltså on. det är ja precis Man kan hitta Megaman-melodier I jättemånga så här klassiska rocklåtar Bon Jovi's Runaway Är samma som När du väljer bana i Megaman 1 Det första på nästa Men det är väl inte så konstigt om man tänker efter Megaman är ju rockman Det är mycket möjligt att de tog liksom inspiration från Sån musik Precis. Det är inte så konstigt Och hela, hela den referensen försvann ju När man ändrade namn på honom till Megaman I, i vår del av ja, världen då. Så försvann ju hela den här rockreferensen Jag vet inte varför han inte hette Rockman i, i USA och Europa jag, var, jag tror att det var då rättighetsgrejer Ja att... det fanns säkert något företag som Redan hade tagit det. Jag undrar inte det var någon så här företag som sån här dammsugare eller sånt där. Jättekonstigt. <laughs> Otippat. Ja, ja, det var något sånt. Jag kommer inte ihåg exakt hur det låg till det där. Men det är ja, spännande. Men det är kul att du, att du nämner det, Kevin. Att det är väldigt, du gillar Guns N' Roses också väldigt mycket. Eller? Ja, jo, precis. Det känns som ett ganska bra bra. Mm. Det var det verkligen. Och den här versionen är ju också eh, en blandning av... Det som vi lyssnade på var en blandning av Super Nintendo och Playstation-versionen. En liten mashup där som vi lyssnade på. Vet vi om det blev något så här problem? Alltså i och med att de är så lika, låtarna? Nej, jag tror inte det. Det blev ja. aldrig något så rättighet. Det är nog mer fansen som har uppmärksammat det bara. Att ja. det är väldigt, väldigt likt. väldigt gör ingenting. Nej, precis. <laughs> ja, ska jag ta min sista låta? Ja. <laughs> Storm Eagle <laughs> blev det. Uh, ja. Jag har valt en version som Rare Candy har gjort och här kommer den! Jag det inte att jag skulle lyckas på den här bossen. Um, jag kommer ihåg att Robin sa innan att den här är lite svår. Sa han. Inte för er, självklart inte. Men han tänkte att den här kommer vara lite svår för mig. Och jag dog första gången, men det var väldigt nära. Men sen tog jag honom. Och ah, jag känner mig så duktig jag blev så stolt över mig själv. Och hela banan är ju så bra komponerad. Liksom. Det är... Och just musiken då, i bakgrunden, den är peppande liksom, och... Ja, den är rolig. Den är häftig. och. Ja. Det är kul att du väljer en, en rock-metal cover på en Megaman-låt. För att alla megaman i från X-serien går ju att göra riktigt bra metalversioner på. Ja, precis. För de är redan, de har ändå redan den... De har det stuket lite. Liksom. Ja, de är liksom rock-låtar fast i midi. Ja. De skulle kunna vara hämtade från 80-talet mm. allihopa. Alltså jag har ju hört så många metalversioner på... På den här låten och på Dr. Wily stage 1 från Mega Man 2. Det är väl den vanligaste. Jag har gjort en cover på den också. Liksom. Ja, men ehm, visst. Och och det, är kanske, det är inte så otippat att någon som jag... Eller, någon som jag, men... Att jag skulle ta just Storm Eagle. Men det är ju första gången jag spelar igenom det här. Och mm. Hade jag spelat det lika mycket som er så kanske jag hade hittat någon andra guldkul, liksom. Ja, precis. Men den fastnade på hjärnan. Den ja. är ju bra. Ja, det är den verkligen. Den är riktigt bra. Då avslutar jag med en eh, låt ifrån Megaman X, eh, också då ifrån den här Maverick Rising-skivan. Eh, Armored Armadillo i en väldigt väldigt intressant version. You'll never breathe, and you'll never touch the water. You'll never see the sights that are your father. Haven't trusted to you, entrusted trusted to you. I'm sorry, but you will never touch. Ja, lite, lite rock och lite blåsinstrument och lite klarinett tror jag man hörde där Det var den här jag pratade om i första segmentet. Mm. Ja, den, är, den är härlig den här låten. Alltså, den svänger ju riktigt mycket. Ja, den är ju helt bra. Det är en av mina favoritlåtar från spelet i sig också skulle jag säga. Uh, för den är, den är riktigt, riktigt peppande och den är så här. Den definierar hela spelet, den definierar en så stor del av Super Nintendo-eran i mitt liv när jag var liten. Liksom. Det är den här låten jag kommer ihåg från när jag spelade med en ex som barn. Jag är inte lika stor fan av den här låten, jag tycker den är lite tompig. Du Nu kom vi igen. Ja, men som sagt, jag tycker den är lite Jag vet inte, jag tycker den är lite udda, lite unglig på något mm. sätt. Ja, men den är Ja, en spännande version i alla fall uh, kul med lite säsong också på. Det är mm. häftigt, häftigt. Ja, ska vi börja rund av för uh, det här avsnittet? Känner ja. jag oss nöjda? Jag tycker det. Ska Och... vi tacka Kevin? Ja, verkligen tack för att du har varit med. Det har varit jättekul. Ja, då kul med också. Kanske kommer tillbaka? När ja, det ja, tycker, tycker jag Du, du tycker har jag. åsikter värda guld när det gäller sådana här saker. Mm. Så vi kommer nog vilja ha med dig många gånger. Ja, kul. Okay. Mm. I nästa avsnitt så ska vi spela Pokémon röd och blå Och prata lite Pokémon i allmänhet Våra anekdoter till, ja, till hela genren helt enkelt mm. Vi ska prata om liksom Pokémon-fenomenet i stort När det kom ja, till det Sverige Ja det kan man säga Precis, hur det slog till och ja mm. Den gigantiska Bomben som ja, kallades Pokémon <laughs> hur, hur helt plötsligt gick från ingenting till att bara explodera liksom Ja, och det gör det ju fortfarande också Ja, Pokémon lever vidare Det är väldigt intressant mm. är um, Ni kan hitta oss på lite olika ställen Vi finns ju på Facebook Paripixlar uh, Vi finns på socialgamer.se Som jag tycker ni ska gå in och kolla Det är ett jättemysigt litet forum community uh, Vi finns även på paripixlar.blog.se Och sen så vore vi jättetacksamma Om ni gick in på iTunes Och uh, skrev en liten recension Och gav oss betyg där så vi kommer upp och kan slåss med de här giganterna där uppe på topplistan. Ja, precis. Vi är jättetacksamma för allt ni skriver. Mm. Ja, precis. Gilla, kommentera, allting. Så, så läser vi upp det avsnitt helt enkelt. Ja. Tack för, tack för den här gången då. Så ja. syns vi väl snart igen med lite Pokémon. Ses nästa gång. Mm. Tack så mycket. Hej, hej. Hej då. Hej då.